Més enllà dels temes pròviament locals, la sessió plenària d'aquest i març també ha servit per aprovar una sèrie d'emocions i declaracions institucionals en defensa de la immersió lingüística a les escoles catalanes. Tots els partits presents a la sala de plens han votat a favor de l'oposició de l'Ajuntament de Tiana a la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de donar dos mesos de termini a la Generalitat perquè apliqui les mesures necessàries perquè el castellà sigui la llengua vehicular a l'escola. D'altra banda, els grups de l'oposició, Convergència i Unió i Gent per el de Tiana han presentat una moció de rebuig a la reforma de la Constitució aprovada pel Congrés dels Diputats. El portaveu convergent, Enric Nolis, ha donat els següents arguments per la proposta. Entarem que aquesta modificació suposarà un altre entrevant per aconseguir l'autonomia financera de Catalunya. Respectem l'existència dels bons de solidaritat i la cooperació entre autonomies, però sempre que suposin un tractament equitatiu de les mateixes, establim-se uns topalls. Com a catalans que som sentim menys menyspreats els dos partits majoritaris, el PSOE i el PP. Tots els grups presents a la sala de plens han votat a favor de la moció de Convergència i Unió, a excepció del PSC que s'hi ha abstingut. Tot i així, des d'Esquerra Republicana de Catalunya, el seu portaveu Jordi Gost ha volgut aportar un matís al seu vot a favor. Donarem recolzament a la moció que vostès eh, proposen pel, pel contingut de, de les propostes d'acord. Ara, el que és la part expositiva ens agradaria... Doncs, també almenys reflectir la nostra opinió en aquest sentit de que el seu partit dona la sensació de cara no hi està d'acord perquè no ha pogut entrar en negociacions però que si hagués entrat eh, també hagués jugat a fer aquesta reforma eh, tan ràpida que han convengut fer doncs, els dos partits Gemba Pogués de és l'altre grup que ha presentat una moció en referència a la reforma de la Constitució. El grup municipal ha reclamat un referèndum sobre la reforma tenint en compte que les entitats locals hauran de presentar un equilibri pressupostari i que la reforma constitucional no té en compte que els ajuntaments han assolit competències impròpies sense rebre el corresponent finançament. N'ha donat detall Joan Pau Hernández. Reclamar als diputats i diputades del Congrés escollits per les circunscripcions electorals de Catalunya i els senadors i a les senadores escollits per les circunscripcions electorals catalanes i els senadors i a les senadores designats pel Parlament de Catalunya en representació de la Generalitat al Senat que subscriguin la demanda de convocatòria d'un referèndum de ratificació de la reforma constitucional que aprovin les cors, d'acord amb el prevís a l'article 167.3 de la Constitució. Tot i que la moció de Convergència i Unió, el grup del PSC ha decidit no donar-hi suport, a la presentada per gent sí que hi ha votat a favor per l'argumentació municipalista de la proposta. Escoltem Esther Pujol. Creiem en tot cas primer s'ha de plantejar el referèndum i sobre el resultat del referèndum haver plantejat la reforma de la Constitució. Per tant, des del meu grup sí que donarem suport en aquesta moció. El regidor del Partit Popular Manuel Gonzaló era l'únic que es preveia que votaria en contra d'aquestes mocions per les declaracions prèvies que havia fet a Radio Tiana, però no ho ha pogut fer, ja que per motius de salut el regidor no ha pogut assistir a la sessió plenària d'aquest mes de setembre. Radio Tiana: Serveis Informus.